Директорка аж сягала, ніби цей найкращий подарунок було призначено їй самій. Регіна Сергіївна давно хотіла забрати тебе. І ось ця мить настала. Всі папери оформлено. Тепер у тебе буде свій дім. Вони вже втрьох пішли до актової зали, де якраз закінчилася вистава. Поважний дядько виявився начальником якогось там управління, а тітка – головою дитячого фонду. Вони розповіли про те, як це добре – рости у сім'ї хоча й для будинку дітям дуже навіть щасливо живеться. Побажали Вероніці Величко, щоб вона не забувала цей перший рідний дім і вручили Світлані Васильівні величезний пакунок для ігрової кімнати. Ніка я не побачила, що ж там було запаковано у яскравий кольоровий папір. Регіна викликала таксі, дорогою додому сказали, що в неї розпочинається відпустка, за три дні вони поїдуть до моря. Трохи відпочинуть, а тоді візьметься готуватися до школи. А поки що хай Ніка звикає до своєї домівки. Домівка виявилася двокімнатною квартирою на сьомому поверсі. Не вельми розкішною, з трохи потертими шпалерами, але дуже затишною. В кімнаті, де тепер мало жити Ніка, стояла велика шафа з книжками. Збоку біля неї висів солом'яний капелюшок з широкими крисами – і блакитною стрічкою. На полицях перед рядами книжок стояли глиняні дзвіночки різних кольорів і розмірів. Порядь на стіні світлина жінки у золотистій рамці. Сумовиті сірі очі з мережевим зморшок навколо, гладенько зачесане назад сиве волосся з русявими пасимками, ледь вловима усмішка на губах із характерним вигином. «Натуля, радісно вигуб Ланіка, це ж моя няня, Натуля!» «То ти її знаєш?» «Знаю. До речі, ця квартира, це квартира нати у Лянівні. То ми тепер будемо жити всі разом? Ти будеш моєю мамою Регіною, Наталя бабусею?» Ніка аж натягнулася з радості. «Подумати тільки, досі неї нікого не було, а тепер зразу і мама, і бабуся». І «Ні, дівчинко, ми будемо жити вдвох. Це твоя кімната, а он та більша – моя». «А де буде жити Наталя? «Я не хочу, щоб кімната була тільки моєю». «Не хочу!» – запротестувала Ніка. «Ната Улянівна буде жити ось тут». Регіна взяла долоньку Ніки і приклала до серця. «А тепер ідемо на кухню невеличку. Сьогодні у нас із тобою святковий обід». Такого сонячного і безтурботного літа у Ніки більше ніколи не було. Вона вперше мала свою кімнату, і вперше побачила море. В Євпаторії, куди повезла її мама Регіна, вони жили у маленькому будиночку під старезною акацією. Акація тільки наперецвіла, але в повітрі ще стояв густий запах і її прив'ялого цвіту. Під деревом ніка знайшла чималу нору, з якої одна за одною шугали ящірки. Вона безстрашно кидалася за ним і навіть здобула трофей – ящірчен хвіст покинутий рептилією під час стечі. Море викидало на піщаний берег морських коників і різнокольорові мушлі, яких вони з мамою Регіною назбирали аж три торбинки. Вдома вона часто перебирала ті свої перші безсінні скарби і згадувала про море. У липні мама Регіна водила її по крамницях. Вибирали шкільну форму, взуття, наплічник, зошити, олівці. Вдома взялися за абетку, але хутко покинули заняття. Мама Регіна переконалася, що Ніка вже добре читає, і сказала, що краще хай до вересня відпочине ще не читається в школі. А потім мама Регіна пішла на роботу, і вони стали бачитися тільки вранці і ввечері. Спочатку Ніка дуже нудьгувала і страшенно боялась залишитися вдома сама. Та з часом так звикла до самотності, що навіть полюбила її. Робила уроки, перечитувала книжки з Натоліної бібліотеки. Годинами могла дивитися у вікно. За їхнім будинком тягнувся рядочок хат, оточених невеликими полісадниками. Колись їх планували знести і збудувати на їхньому місці багатоповерхівки. Але потім чи то передумали, чи то власники будиночків надто запротестували, бо не хотіли переселятися у шпаківні. З цих спостережень і виник перший серйозний конфлікт між Нікою і мамою Регіною. Ніка навчалася вже у третьому класі і вважала себе цілком самостійною. Мама Регіна часто затримувалась на роботі допізна, і дівчинка тепер не чекала їй, склавши руки. І в крамницю ходила, і посуд мила, і навіть приготувати вечерю могла. Саме у цей час біля новенького будинку під червоною черепицею, що, як гриб, червоноголовець просів якраз навпроти вікон їхньої квартири, з'явилося цуценя. Дворик біля того червоноголовця вузька заасфальтована смужка, такий собі п'ятачок, обнесений сірим мором і залізною хвірткою. На ньому ніде не те, що розбігтися, а й пройтися. А господар свого цуцика ще й на привізь посадив. Ланцюжок зовсім короткий, метр чи півтора. Маленький бранець стільки хоче підійти до порога чи до лавки. А він уже не тягнувся. Цілими днями песик, як і Ніка, сам один. Але куди ж йому бідному себе подіти? Він же уроків не робить, книжок не читає, телевізор не дивиться, посуд не миє.